— Так у вас у чомусь є проблема? — хитро посміхнулася бабуся. — Я завжди на своєму місці, коли ви повертаєтеся вчасно. Хоча це буває так рідко. Я тільки наприступив поріг, я зателефонував Едді Куру. Він був збуджений, розповідав, що вкотре напросився на гостину до старого кретієна, і тепер уже впевнений, що той ховає золотого сокола, «Під шарами фарби?» «Залишилося тільки довести це», – говорив Ед, захлинаючийся від хвилювання. «Як ти збираєшся це робити?» «Проникну у будинок, коли старий буде спати, і від шкребу, і сокола матеріал для аналізу?» «Послухай, Еде, ти що, хочеш привласнити цю національну релікію?» «Ти що?» – обурювся Еджіо. «Ти забув, що я історик». «Це стерегань діє незаконно. Е, хочеш, підемо разом?» «Не впевнений, що хочу таких пригод, Еди. Тоді давай зустрінемося і вип'ємо за удачу. Завтра? Завтра у Венетто. Грест?» Я поклав у слухавку. Мені хотілося скоріше заснути, щоб ніч промайнула непомітно. Я вже майже був впевнений, що мешканка з 713-го відповість мені. Вона повинна була відповісти. Чому? Так хоча б тому, що вона подобалась мені. І вона любила цю книжку. Цей аргумент мені здався вагомим. Зранку я вирішив залишити 713-й на закуску. Була п'ятниця, 20 квітня. Час католицького великодня. Що його тут святкували з великим розмахом. Повсюди красувалися композиції шоколадних яєць і фігурок різних звірят. Найчастіше кроликів і качок, прикрашених квітами і стрічками. Мальтійці не печуть пасок, не розписують яйця. Замість цих звичних для мене святкових ласушів були інші ситні торти і шоколадні фігурки. У цей день готелі порожніють рано. Туристів вивозять у міста, щоб вони взяли Участь у рочистому носінні стати Христа по вулицях разом із місцевими жителями. Важкі, різьблені, вкриті по золотої ночі з фігурою Ісуса, тягають містом продовж декількох годин. Попереду марширує військовий оркестр. За ним йдуть поважні дітки у фраках і чорних казанках. Найшанованіші у місті люди процесію замикає юрба роздзяв. Зазвичай це триває 3-4 години, а після цього городяни сходяться на нейтральній території між своїми містами і затято сперечаються, чий Христос був ліпший. І все-таки тутешнє прознакування мало що відрізняється від святкувань у інших закавулках світу. Такі ж самі ошатні родини з візками і дітлахами, які несуть повітряні кульки, молодики із пляшками пива в руках – Потрясні дівулі у спідницях, більше схожих на фібові листки, бабусі, що тримаються з грайкою, працівники муніципалітету у білих сорочках і краватках. А після вітер розносить площами обгортки від попкорну і різнобарвні трупики кульок чолусної. Я заштовхав візок у плибойське номер, не сумніваючись, що господаря там нема бо руці дверей просіла синя татуся. Я війшов у кімнату і відразу втратив дар мови, перетворившись на жалюгідного, паралізованого страхом черв'яка. Обидва дворишка були зайняті. На однім хтось хропів, накрившися просирадовим, на іншому ліниво борсалися два тіла. — Тобі чого, виродком? — почув я голос, що долинув до мене мов би крізь щільний шар вати. Я інстинктивно зігнувся ледвичим двоє. Вибачте, сер, але я гадав, що тут нікого немає, забурмотів я. А ти хто такий? Він звівся, спираючись лікоть. З під його руки викирнула розкулена жіноча голівка. Парочка з цікавістю вирішилася на мене. Я, сер, перебираю у номерах. Я зараз піду, перепрошую, що потурбував. Я позадкував, тягнучи за собою візок, праве коліще якого, як на гріх, вивернулося навспак і гальмувало рух. Мені стало гидко. До цього в мене ніколи не було подібних ситуацій.